Március 24én, ne lehet, hogy 25-én. Édes nyaki lábapó. Azt hiszem, nem fogok bejutni a mennyországba. Annyi minden jobban van részem már itt a Földön, és annyi nagyszerű dolog történik velem, hogy nem is volna igazságos, ha ezután is csak jó következne. Hallgass csak meg a legfrissebb örömhírt. Cseruzé Ebot nyerte meg a novella pályázatot, melyet a havi szemle évente egyszer hirdet. A D. 25 dollár. Képzelt egy másodéves. Ezt a pályázatot többnyire negyedévesek szokták megnyerni. Mikor nyomtatásban láttam a nevem, alig mertem hinni a szememnek. Úgy látszik, még sincs kizárva, hogy egykor író lesz belőlem. Miért is választott Mrs. ilyen lehetetlen nevet számomra? Melyet cseppet sem írói. Aztán meg kiszemeltek arra is, hogy a tavaszi szabadtéri játékokon szerepeljek. Az, ahogy tetsziket fogjuk előadni. Én leszek Szélia, Rosalinda unokahuga. Nem utolsó dolog az sem, hogy Julia, Sally és én jövő pénteken bemegyünk New Yorkba, hogy elintézzük tavaszi bevásárlásainkat, és ott maradunk éjszakára is, hogy másnap aztán színházba mehessünk Jervi Ő Ő illik, meghívott minket. Julia a szüleinél fog lakni, Sally, meg én pedig a Washington szállodába költözünk. Hát hallottál már valaha is ehhez hasonló pompás dologról? Még soha életemben nem voltam szállodában, és még soha sem láttam színi előadást, kivéve egyszer, mikor a katolikus egyház ünnepi előadására vittek minket, árlákat, ne hát az nem számít, mert az nem volt igazi színház. És mit gondolsz, mihez megyünk? A Hamlethez. Hát ehhez mit szólsz? Négy hét óta tanuljuk az irodalom történet órán, és én csak nem szóról-szóra ismerem. Olyan örömteli izgalomban vagyok, hogy nem tudok tőle aludni. Isten veled, édes apókám! Milyen csodálatosan szép ez a világ! Örökké a tiért, Csudi! ú Megnéztem a naptárt, huszonnyolcadika van. Még egy utóirat? Ma egy furcsa villamoskalauszt láttam, az egyik szemekék kék volt, a másik barna... Nem volna jól felhasználható ez a tény egy detektív regényben? Április 7-én. Drága nyakiglábapó. Teremtő, atyám, hogy ez a New York milyen óriási város? Bölcsester semmi hozzá képest. El akarod velem hitetni, hogy te csak ugyan képes vagy ott élni abban az űrzavarban? Nekem hónapok kellenek majd, hogy újra magamhoz térjek és lecsillapodjak. Úgy feliszkatott ez a két gyönyörű nap. Igazán nem is tudom, hogy hol kezdjem el mindazt, amit mesélni akarok neked. Hiszen annyi mindent láttam New Yorkban. Különben talán nem is mondok neked újságokat, hiszen magad is benne élsz. Annak a forgattagnak a kellős közepén. Tehát nem borzasztóan érdekesek az utcák, és az emberek, és az üzletek. Sose láttam még olyan szép dolgokat, mint amilyenek ezeknek az üzleteknek a kirakataiban hevernek. Szinte csábítanak arra, hogy az ember egész életét az öltözködésnek szentelje. Sally, Julia és én szomba délelőtt vásárolni mentünk. Julia egy hihetetlenül elgás helyre vezetett, ahol aranykárpit volt a falon, kék sejján függöny az ablakon, és kék sejjen, mert bevont aranyozott bútorok a szobában szerteszét. Egy csodálatosan szép, sárga hajú hölgy hosszú fekete ruhában bájos mosolyjal köszöntött. Azt hittem, hogy látogatóba jöttünk hozzá, és kezet akartam neki nyújtani, mikor kisült, hogy csak kalapokat akar eladni, és Júlia, mint vevő, jött ide. Le is ült azonnan a nagy tükör elé, és legalább tizenkét kalapot próbált fel. Egyik szebb volt, mint a másik, míg végre a legesleg legszebbet megvette. Nem tudok elképzelni nagyobb örömet az életben, mintha az ember leülhet egy nagy tükör elé, és kalapokat vásárolhat anélkül, hogy az előbb az ára iránt kellene érdeklődnie. Ahhoz nem fér kétség, apókám, hogy New York nagyon hamar tönkre tenné azt az ön megtartóztatást és szerénységet, amit a John Ryer otthon olyan türelmesen alakított ki bennem. Miután befejeztük vásárlásainkat, Sherinél találkoztunk Gervi úrfival. Feltételezem, hogy te is voltál már Sheri éttermében. Képzeld el azt, és aztán képzeld el a John roton otthon ebédlőjét, a hosszú asztalt, mely viaszos vászonnal van bevonva, a törhetetlen bádéktányérókat, a fakéseket és villákat. Mindezek után tudhatod, mit éreztem, mikor abban a káprázatosan szép és előkelő étteremben ültem. A hallott egy halhoz nem én lövillával lettem, de a pincér olyan kedves volt, hogy rögtön a kezembe adta a megfelelőt, olyan ügyesen, hogy senki sem vette észre lövésemet. Ebéd után színházba mentünk. Elképzelhetetlen, gyönyörű, megrászó és káprázatos volt, amit láttam. Azóta is minden éjjel arról álmodok. Hát nem csodálatos Shakespeare. Ennyivel különb ham lett a színpadon, mint mikor az iskolában boncolgattuk, mindig nagyon szerettem, de most valósággal rajongok érte. Azt hiszem, ha neked nincs kifogásod ellene, inkább színésznő lennék, mint írónő, megengednél nekem, hogy elhagyjam a kollégiumot és belépjek a színi iskolába? akkor minden fellépésem alkalmával páholyan ajándékoználak meg, és mihelyt a színpadra lépnék, egy mosolyt küldenik neked a közönség feje fölött. Csak arra kérlek, hogy mindig egy piros rózsát tűzzél a gombójukatba, mert akkor bizonyos, hogy nem fogok tévedni, és mosolyom eléri azt, akinek küldöm. Rettenetes lenne, és pokolyan bosszantan, ha tévedésből elvéteném. Szombaton este jöttünk haza, vacsoránkat az kocsiban fogyasztottuk el, csinos kis asztalon, amelyen egy rózsaszínű lámpa égett. Az ételeket négerpincérek szolgálták fel, Soha sem hallottam még ez ideig, hogy a vonaton enni is lehet, és ezért csodálkozásomnak hangos kifejezést is adtam. – Hát te meg hol éltél, hogy ezt sem tudod? – kérdezte tőlem Giulia. – Falun, mondta mi ilyetten. Hm, – De hát vasúton csak utaztál már valaha – kérdezte ő tőlem. – Soha addig, míg a kollégiumba nem kerültem. Nájégoz út össze-vissza 160 mérföld, úgyhogy az ebéssel nem is került sor, válaszoltam. Julia nagyon érdeklődik múltam iránt, éppen azért, mert sokszor olyan furcsán viselkedem. Nagyon iparkodom, hogy ne áruljam el magam, de akaratlanul is sokszor meglepődöm dolgokon, és ő észreveszi ezt a meglepődést rajtam. Igazán szédületesen nehéz dolog így ellensúlyozna az életben azt a 18 évet, amit a John Ryan otthonban töltöttem. De most már kezdek beleilleszkedni, már nem követek el olyan rémes baklővéseket, és már nem is érzem magam olyan idegennek és ügyetlennek a többi leány között, mint eleinte. Azelőtt mindig összerezzentem, ha magamon éreztem mások pillantását, mintha csak szép ruháimon keresztül meglátnák a kockás kartont. De most már azért sem engedem többé a karton győzedelmeskedni magam felett. Éppen eléggé megszemvettem a múlva miatta. Elfelejtettem neked a virágokat megemlíteni. Zservőjörfi mindegyikünknek egy nagy csokor ibolyát és gyöngyvirágot küldött. Hát nem aranyos tőle? Eddig igazán nem voltam, a pártfogók utáni ítélve valami jó véleménnyel a férfiakról, de most már kezdem megváltoztatni róluk alkotott ítéletemet. Tizenegy oldal. Ez aztán a levél. Bátorság a pókám, hiszen már befejezem. Mindenkor a tiéd, Csudi. Április 10-én Drága, Mr. Gazdagember! Mellékelteni visszaküldöm az 50 dolláros csekket. Nagyon szépen köszönöm, de úgy érzem, hogy ezt már nem fogadhatom el. Rendes havi utalékomból bőségesen telik annyi kalapra, amennyire nekem szükségem van. Végtelenül sajnálom, hogy megírtam neked azt a sok együgyűséget, Arról a szép üzletről, de látod, az azért volt, mert eddig soha az életemben nem találkoztam még ilyesfélével. De bárhogy van is, kérni nem kértem. Semmiképpen sem fogadhatnék el tőled már több jótéteményt, mint amennyiben amúgy is részesítesz. Őszinte, tisztelettel, Jeruzé, Ebot. Április 11-én Drága, drága apukám! Nagyon-nagyon kérlek, bocsáss meg nekem tegnapi levelemet. Miután bedobtam a posta szekrénybe, azonnal rám jött a bűnbánat, és nagyon szomorú lettem. Vissza is akartam szerezni, de az a gonosz postás semmiképpen sem tudta már visszaadni. Most már jóval elmúlt éjfél, felébredtem, mert nem hagyott aludni a lelkifordalásom. Arra kell gondolnom, hogy egy féreg vagyok, egy százlábú féreg, és ez a legszörnyűbb szidalmazás, melyen magamat illethetem. Egészen halkan becsuktam a tanulószobán kaltaját, nehogy Zsuliát, és szelit felévresszem, és az ágyamban ülve írok, levélpapír helyett egy üres lapot éptem ki érzetemből. Meg kellett neked mondanom, hogy milyen szomorúvá tesz az az udvariatlanság, ahogy visszaküldtem csekkedet. Tudom, hogy te jót akartál nekem, és tudom, hogy egy drága bácsika vagy, akinek bosszúságot okoztam egy ostobak alap miatt. Ha vissza akartam küldeni a pénzt, Ügyesebb formát kellett volna találnom. De bárhogy is van, az bizonyos, hogy vissza kellett küldenem. Iába köztem és a többi lány között mégis nagy különbség van. Ők minden gondolkozás nélkül elfogadhatnak jándékokat. Nekik szüleik, testvéreik, nagynénjeik, nagybácsiaik vannak, de én mégsem pótolhatom ezt egy rengeteg rokonságot egy emberrel. Szeretem elhitetni magammal, hogy te hozzám tartozol, kedves nekem ez a gondolat, dédelgetem, játszom vele, de valójában tudom, hogy nincs üssom hozzá. Egyedül állok, hátamat a falnak vetve harcolok a világgal, és egy kicsit elszúrul a lélegzetem, ha erre gondolok. Hiába akarom elűzni magamtól ezt a rémet, vigasztalom magam, mégiscsak hatalmába kerít. Éppen ezért, édes jó apokám, nem fogadhatok el többet tőled, mint amennyi szükséges, mert eljön a nap, mikor vissza kell fizetnem neked mindent, és akkor, ha bármilyen nagy író leszek is, mint ahogy szándékom azzal lenni, éptelen leszek arra, hogy leszem nálad óriási tartozásomat. Szeretem a szép kalapokat és egyéb szép holmikat, de azért nem szabad, hogy a jövőmet zálogosítsam elérettük. Megbocsátasz nekem a bókám? Megbocsátod nekem nyersességemet? Rettenetes az a szokásom, hogy minden gondolkozás nélkül hirtelen szabadjára engedem érzelmeimet, és le is írom őket abban a pillanatban, amikor megrohannak. Persze, azután már hiába sírom vissza az ilyen leveleket, de ha néha hálatlannak látszom is, alajában nem vagyok az. Szívem túláradó szeretetet érez irántad, mert szabadsággal és függetlenséggel ajándékoztál meg, Gyermekkorom a dacos lázadás hosszú láncolata volt, és most olyan boldog vagyok. A napnak minden percében érzem ezt a boldogságot, és sokszor el sem tudom képzelni, hogy igaz. Úgy érzem magam, mint a mesekönyv elvarázsolt király asszonya, aki kiszabadult a sárkány karmaiból. Negyed három. Most lassan kifogokosonni és bedobom a levelet a folyosó levő levélgyűjtő szekrénybe. Remélem ez is kezedbe kerül mégpedig előbbi levelem után hamarosan, úgyhogy nem marad majd sok időt haraggal gondolni reám. Jó ét tapókám, mindig nagyon szeretlek. Judy